Alki kooperativa mundu mailan ezagutu den enpresa da. Urte horoz, amak mila bat kadera eko dituzte eta irumila eta laumila maha jartian. Eraikin behi horrek arkitektura berezia du, izan itxuraren aldetik, baita ere eraginkortasunaren aldetik. Enaut, Jolimont de Aran Alkiko alki kooperativako zuzendaria. Badu bere garantzia biztanda, baina irudia haipatu egin nola eraikia izan den da garantzitsua, hor izan da Leibar eta señorrean agenziaren pentsamoldean ere, nola egin tailek efikaza eta lan bialdinza albezaino behak ere sortuz, eta gero eta hori da bizkabat estetika leku hori, igusten duzume zala, tailek goian dugu eta hori da logistika logika bat segitu zere, bidearen einean eman baikira, bat handia dugulako hemen, eta gero azpian ezagirit Guri egogu behar genituen funtziuak, alhanola mulegoak, erakustokia, sohom eta dendatsoa publiko guztiari dekiko dugun leku bat izanen baita, azarabuka eran. Ogi loturik bertako langileak azpimaratudute adibidez arkitektoek gelen argitasuna ongi landu zutela berin bereziak emanez ez dadin argi izpi bortitzik xar arkitektura bereziaz gain, eraikinaren bajnean ere behikuntzak izanen dira, Jean Louis irazoki desinatzaileak aipatzen dauzkigu. Alki da bat, so, alde batetik so goma altzari guziak izanen, izanen zu, maina, kadira, katora, baina gero ba uzu, edenda txu bat, eh, sahtzean, eta hori inditu partai edo kolaborazioak beste enpresabatzukina al-anola oialak iten ditugun janvierekkin al-kirentzat zintruinogora naforene goldea dionga al-abastro lantzeko kolektsio bat egiteko ordoenberaz beraz olako badira olako Kolaborazioak, alki eta beste enpresa batzukin eta baditugu ere produktu e, historikoak Euskoalegian eko zitkoak. Beste alde gehitu du enpresankaderen edomainen konponketa lanak ere hasiko zituztela orain arte egiten ez baiit zituzten. Hala ere ejan behar da eraikuntzak haabi milioi euro kosta dituela eta naiz eta in Gru instituek diru laguntzak eman dituzten alkirentzat investimendu handia egoiten da.